Română. Vecinul invidios Odată ca niciodată, într-un mic sat, Grey monta, trăia un cuplu în vârstă, Richard și Marie. Richard și Marie nu aveau copii, dar aveau un cățel drăguț pe nume Romeo. Romeo, vină încoace, E gata mâncarea? Romeo îi îndrăgea foarte mult pe cei doi bătrâni Și nu pleca niciodată de lângă ei E un mic îngeraș, nu e așa? Ha, ha, ha, ha. Da, așa este Într-o zi, când Richard lucra în grădină cu Romeo Ca de obicei, în apropiere observă ceva neobișnuit Romeo a mirosit și a săpat cu lăbuțele pământul într-un anume loc Ce e, băiete? Deodată, Romeo a fugit la stăpânul lui, lătrând tare Și apoi, înapoi, în locul în care să pase Richard se întrebă ce oare ar putea fi Și luând cazmaua, se duse în cotroul, ducea căinele Romeo săra sărea în jur, lătrând tare Până când zgomotul o scoase și pe Maria, afară din casă Curios, Richard început să sape Și nu peste mult, cazmaua a lovit ceva tare O, oh, vai! Se pare că am găsit ceva! Se aplecă și scoase o cutie mare. Când o deschise, rămase mut de uimire, căci cutia era plină de bucăți strălucitoare de aur. "Vai de mine, visez, oare?" "Nu știu despre tine, dar eu sigur nu visez. E adevărat." <laughs> Băiatul nostru ne-a adus o avere. Suntem bogați. Romeo lătra și sărea în sus de bucurie. Cutia era atât de grea încât Maria a fost nevoită să ajute la căratul ei înăuntru. Zilele treceau și Romeo primea de mâncare orice îi place mai mult unui câine, iar pernele pe care stătea erau potrivite unui prinț. Se simțea foarte bine, până într-o zi. Ruso, vecinul invidios, a aflat despre averea recent descoperită a lui Richard și Marie și a ticluit un plan ca să-l prindă în secret pe Romeo. Îmi trebuie câinele ăsta oricum La noapte, când bătrânii dormi, am să-l momesc cu biscuiți de câine și am să-l prind Și exact așa cum plenuise, Ruso s-a furișat în casa bătrânilor noaptea Richard și Marie dormeau adânc, iar micul Romeo se juca cu o minge când ușa s-a deschis Romeo s-a uitat înspre ușă și a văzut un delicios biscuit pe jos A sărit în sus și a fugit spre ușă Imediat a luat biscuitul cu gura și l-a molfăit fericit Dar bietul de el nu știa că biscuitul avea o poțiune de adormit în el Imediat după ce l-a mâncat, a căzut la pământ și a adormit yeah! <laughs> Câinele e acum al meu! Spunând asta, l-a luat pe Romeo și a dispărut în întunericul nopții. A doua zi dimineață, când Richard și s au trezit, au văzut că Romeo nu era de găsit în casă. Au început să-l caute. O, oh, Romeo! Romeo! Unde ești, băiete? Unde ești, micuțul meu îngeraș? Dar Romeo nu era de găsit nicăieri. Când s-au dus în grădină să-l caute... Ruso, de partea cealaltă a gardului, a strigat. Ce s-a întâmplat, vecine? De ce ești așa trist? Ruso, nu ne găsim cățelul. L-ai văzut cumva? Oh, nu l-am văzut, dar sunt sigur că a fugit din casă după vreun fluture cu care îl văd eu des că se joacă. Nu trebuie să fie foarte departe, Richard! Hai să mergem acum să-l căutăm! Ai dreptate! Hai să mergem să-l căutăm! Richard și Marie au plecat să caute cățelul Considerând că e o ocazie bună, Ruso s-a dus repede în casă și a ieșit cu Romeo Diavol mic ce ești! M-ai deranjat toată noaptea! Acum fi de folos și ajută-mă să găsesc comori în grădina mea! L-a pus jos pe Romeo, dar l-a ținut în lesă nici să nu te gândești să fugi! Bietul Romeo a început să miroasă pământul și în curând s-a oprit într-un loc unde a început să latre. Ah, bravo, băiete! Sper că asta e o comoară mai mare decât cea a lui Richard! Spunând asta, a început să sape în pământ și nu peste mult a găsit o cutie. Încântat, a scos-o și a deschis-o și spre fericirea lui... Era plină cu monede de aur Măi cățel, chiar ești special Îți voi da drumul acum A scos lesa de pe câine și le-a pus de partea cealaltă a gardului Fugi înăuntru, mama și tatăl tău vor sosi acasă în curând Romeo fugi de îndată în casă Ruso luă cutia cu aur și zâmbind, intră în casa lui când Richard și Marie s-au întors, triști și descurajați, Romeo a ieșit lătrând și a fugit înspre ei. Oh, aici erai! Ha, ha, ha, ha. I aici! Unde ai dispărut, Romeo? Ne-am făcut atâtea griji pentru tine! Maria l-a dus în brațe și cei doi bătrâni au intrat în casă fericiți. Mai târziu, în aceeași zi, Ruso, cu lăcomia lui, s-a dus din nou la casa bătrânului cuplu Mă bucur că v-ați găsit câinele, pare puțin agitat Vă supărați dacă îl scot la o plimbare? Oh, ar fi minunat! Romeo, vrei să mergi la plimbare? Și atunci, Romeo veni în față și, spre surpriza lui Ruso, a vorbit eu nu merg nicăieri cu omul acesta El este rău Ruso era uluit A făcut un pas înapoi și s-a uitat la Richard Care e problema, Ruso? De ce pare așa înspăimântat? C -c -c Câinele vostru? Poate, poate vorbi? Richard și Marie s-au uitat unul la altul, amuzați Pentru că pentru ei, Romeo lătra doar Nu îl puteau auzi vorbind cum? Despre ce vorbești? Câinele vostru! Diavolul ăsta mic a vorbit! Dacă prin vorbit te referi la lătrat, atunci da, a vorbit! Toți câinii vorbesc! Romeo a lătrat și Ruso s-a uitat la el cercetându-l. Jur că l-am auzit vorbind! Du-te acasă, Ruso! Cred că nu prea ești în apele tale. Dormi un pic și când o să te simți mai bine... Poți să-l scoți pe Romeo la o plimbare?" Ruso a dat din cap și, scârpinându se în creștet, s-a întors acasă. A doua zi dimineață a venit din nou. Bună dimineața, Richard și Marie! Îmi cer scuze pentru portarea de ieri. Unde este micuțul? Lăsați-mă să-l duc la o plimbare." Oh, sigur! Mă bucur că te simți mai bine! Romeo, vină, băiete!" Romeo a venit în fugă și s-a oprit lângă Richard Oh, omul ăsta e nemilos, nu din nou Auzindu-l, Ruso a fost iar uluit Ce? Ce s-a întâmplat, Ruso? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Câinele vostru! Câinele vostru a vorbit din nou! Richard și Marie s-au privit reciproc, confuzi Romeo lătra Ruso, vecine, cred că trebuie să mergi la un doctor. Cum să vorbească un animal? Tocmai a vorbit! Sunteți complicii lui? Asta e un câine magic! E responsabil pentru toată averea voastră! Iar acum știu că poate să și vorbească! De unde ați luat câinele magic? Vreau să știu! Ruso, e doar un cățel, nu o creatură magică Și da, ne-a ajutat să găsim comoara Dar a fost norocior. N-a mai făcut-o niciodată, tot satul știe oh, Aici vă înșelați Cum adică? Vă voi arăta, dar nu cât sunt singur Am să aduc capul satului și am să vă dau un vileag în fața lui tot satul o să știe că sunteți niște magicieni malefici și practicați vrăjitoria aici în sat. Și câinele ăsta magic o să fie al meu! Am să mă întorc! Când a ieșit din casa lor, Richard și Marie s-au uitat unul la altul surprinși, căci credeau că vecinul lor și-a pierdut mințile. Mai târziu, Russo s-a întors la casa lor cu șeful satului, Shiro. Stând pe veranda lor, Ruso a strigat Ieșiți afară, magicieni malefici Și aduceți și câinele acela rău Sunt aici să vă dau un vileag în fața domnului Shiro Ruso a strigat atât de tare încât și alți sătenii s-au adunat În timp ce Richard și Marie ieșeau din casă Ia uite -i! Magicienii malefici! Practică vrăjitoria în satul nostru, domnule! Trebuie să-i alungați numai decât! Domnule Shiro, cred că Ruso își pierde mințile Ar trebui să-l ducem la un doctor Gata cu scenele astea! Vă voi da în vileag! Ruso, sper că ai o dovadă solidă pentru a susține ce spui Îi știu pe Richard și Marin de ani de zile și sunt cei mai decenți oameni din tot satul nostru Decența e că ei doar fac spectacol, domnule Și da... Am dovezi solide! Spunând asta, s-a întors către Romeo Spune ceva, acum! Te provoc! Ce vrei să spun? Ha, ha, ha, vezi? Poftim! Trebuie să mai dovedesc altceva? Domnul Shiro s-a uitat la el nedumerit Și sătenii au schimbat priviri nedumerite între ei Despre ce vorbești, Ruso? Câinele! Vorbesc despre câinele vorbitor. L-ai auzit vorbind mai devreme? Nu e așa? L-am auzit doar lătrând. Cum? Cum e posibil? Furios, s-a întors către temi Voi toți l-ați auzit vorbind, nu? Eu l-am auzit doar lătrând. Da, și eu. Cred că Richard are dreptate. Russo își pierde mințile. Nu, nu e adevărat. Câinele ăsta i-a ajutat să găsească o comoară! E un câine magic! Toți știm despre asta! Dar a fost o simplă coincidență și mirosul puternic al câinelui! O, oh, chiar așa? Spunând asta, Ruso a început să explice cum l-a prins pe Romeo și cum l-a făcut să găsească o cutie plină de aur în grădina lui. Cum? Tu l-ai răpit pe cățelul meu? Tu ai fost... Este inacceptabil, Ruso Te voi alunga din sat Oh, nu încă, domnule Shiro Vezi, ideea nu e că l-am răpit pe micul diavol Dar că el m-a ajutat să găsesc încă o comoară Vedeți, câinele e o ființă magică Poate găsi nelimitate comori Dovedește, arată-ne cutia ta cu aur Oh, da, da, o aduc Spunând asta, și-a pus geanta pe jos și din ea a scos ce găsise în grădină Priviți cu atenție cu toții, căci vă voi arăta o cutie plină cu monede de aur Spunând asta, a deschis cutia și spre marea lui groază a văzut că era plină doar de nisip Ce? E imposibil! Destul! Nu doar că ne-ai pierdut timpul nostru al tuturor, dar ai pus și reputația lui Richard și Marie în pericol Și pe deasupra, le-ai răpit cățelul? Oficial declar că ești exilat din Greymonta și că nu voi mai pune niciodată piciorul în satul ăsta Dar... Uh, dar... Să nu mai aud niciun cuvânt de la tine! Fă-ți bagajul și pleacă acum! Altfel voi fi nevoit să chem gardienii satului! Umilit... Ruso a plecat. Domnul Shiro s-a dus la Richard și Marie. Îmi pare rău pentru comportamentul ăsta inadecvat. Dar nu vă mai faceți griji. Ruso nu vă va mai deranja nici pe voi, nici pe altcineva din sat vreodată. Am să mă asigur că e trimis de de tot. Mulțumesc, domnule Shiro. Felul în care ne conduci ne ține pe toți în siguranță. Domnul Shiro a zâmbit și s-a plecat să-l mângâie pe Romeo pe cap. Ce câine adorabil! Cum să-și închipuie cineva că știe vrăjitorie? <gri> Ruso a fost alungat din sat, iar Romeo a trăit fericit cu Richard și Marie și a avut grijă ca nimic rău să nu li se întâmple. Cât despre bătrânul cuplu, cei doi nu aveau să știe niciodată că au un câine special.